Sura imeteremka Maka Sura hii ni ya Maka isipokuwa aya 38 na aya zinazoanzia 83 mpaka na basi zimo aya 20 za Madina nayo imeanzia kumhimidi Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kuiteremsha kurani tukufu na kubainisha kuwa kurani ni onyo na bishara ndani yake lipo onyo kwa wanaodai kuwa ati Mwenyezi Mungu ana mwana na humu imetajwa hamu kubwa alionayo nabii ya kutaka waamini wale anawaita kwenye milingano wa Mwenyezi Mungu. Kisha kikatajwa kisa cha ahli kaf watu wa pangoni Waliolala usingizi kisha wakaamka baada ya kukaa katika pango lao muda wa miaka 300 na tena wakazidishiwa tisa Na watu hao walikuwa wakristo waliokuwa wakikimbia udhalimu wa mtawala wa Kirumi wakalala katika pango muda huo kisha wakaamka ilikuwa ni ishara ya uweza wa Mwenyezi Mungu mtukufu kufufua baada ya kufa kisha baada ya hayo Mwenyezi Mungu akamwamrisha kusoma Kurani na aitumie kwa kuonya na kubashiri kisha imebainishwa hali ya watu wa peponi na watu wa motoni na Mwenyezi Mungu akapiga mifano ya watu wawili mmoja tajiri anajitapa kwa mali yake na wanawe na wapili anatafakari kwa Mwenyezi Mungu wake. Na amebainisha Subhanahu kuwa ulinzi wake ndio wa haki. Na tena Subhanahu ameeleza starehe ya duniani inayopita na neema ya daima au adhabu chungu ya siku ya kiyama. Tena Subhanahu ametaja hadithi ya Musa pamoja na mjamwa mwema aliyepewa elimu kutokana na Mwenyezi Mungu. Na katika kisa hichi inapatikana sura ya vipi mtu anaweza sijuwe mambo hata akiwa nabii mtume katika mitume imara yaani ululazmi azmi kwa kudra yake Mwenyezi Mungu ila ikiwa yeye Mwenyezi Mungu akimjulisha Tena anatajwa dhulkarnaini na kufika kwake mashariki ya mbali na alivyojenga ukuta kisha yatakayokuwa siku ya kiyama na malipo ya waumini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 kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu. Alhamdulillahil ladhi anzal 'ala 'abdihi al-kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja. Kuhimidiwa ni kwa Mwenyezi Mungu ambaye amemteremshia mja wake kitabu wala hakukifanya kina upogo qayiman liundhiru basan shadidan milladun wayubashshiral mu'minina wayubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna s-salihati annalhum ajran hasana kimanyo kasawa ilikitoe onyo adhabu kali kutoka kwake na kiwabashiria waumini mtendao mema kwamba watapata ujira mzuri ma kifina فيه abada wa milele wayunthira alladhina qalu ittakhadha allahu walada na kiwaonye wanaonekana mwenyezi Mungu ana mwana ma lahum bihi min ilmin wala liabaim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa wao hawana ujuzi wa jambo hili wala baba zao ni neno kuu hilo litokalo vinywani mwao hawasemi ila uongo tu bala allaka bakhin على ala asarim illam yu'minu bihadha alhadith asafa wa inda ukajhiliki nafsi yako kwa ajili yao Wasikitikia kwa kuwa hawayaamini mazungumzo haya inna ja'alna ardi ahsanu 'amala kwa hakika tumevifanya vilioko juu ya ardhi kuwa ni pambo lake ili tuwafanyie mtihani ni nani kati yao mwenye vitendo vizuri zaidi wa inna na hakika sisi tutavifanya vyote vilio ardhi kuwa kama nchi iliyopigwa na ukame inna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba bal undhanni yaqamba walawatu wa pangoni na maandishi walikuwa ni ajabu miongoni mwa ishara zetu izawal fitiyatu ila إلى kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahma faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi min amrina rashada vijana hao walipokimbilia kwenye pango walisema mola wetu mlezi tupe rehema itokayo kwako na tutengezee uongofu katika jambo letu Tadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada tukayziba maskhiyo yao kualaza huma pangoni kwa muda wa miaka kadhaa wa kadhaa kisha tukawazindua ili tujue ni lipi katika makundi mawili lilo hisabu sawa muda walioka nahnu nakusu alayka nabaahum bilhaqq innahum fityatan amanu birabbihim wa huda sisi tunakusimulia habari zao kwa kweli hakika wao walikuwa ni vijana waliomwamini Mola wao mlezi نسي تكوذيديشا وونغوفو ورابطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعوا من دونه الهه لن ندعوا من دونه الهه لقد قلنا ايضا Shatata. na tukazitia nguvu nyoyo zao waliposimama na wakasema Mola wetu mlezi ni Mola mlezi wa mbingu na ardhi hatutamwita mwinginewe kabisa badala yake kuwa ni Mungu hivyo itakuwa tumesema jambo la kuvuka mpaka Aa ulain min dunihi alaha laula ya'tun 'alayhim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala allahi kadhiba hawa watu wetu wameshika miungu mingine badala yake yeye kwa nini basi hawawatolee udhibitisho uliyo dhahir na nani aliye dhalim zaidi kuliko anayemzulia uongo Mwenyezi Mungu Wa iztazaltumuhum wama yaabuduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum Yan shughl lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyilu lakum min amrikum Namkijitenga nao na vile wanavyoviabudu badala ya Mwenyezi Mungu basi kimbilieni pangoni akufungulieni Mola wenu mlezi rehema yake نَاكُتَغَنِزِينِ <متغلق> يَا كُكُفَائِنِ فِي مَامْبُو يِنُو وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ wa mni yudl falen lahu Na unaliona jua linapochomoza linainamia kuliani mwao kutoka hapo pangoni Na linapokuchwa linawakwepa kushotoni Na wao wamo katika uwazi wa pango Hizo ni katika ishara za Mwenyezi Mungu ambaye Mwenyezi Mungu anamuongoa basi huyo ni mwenye kuongoka na naye muacha kupotea basi utampatia mlinzi wala mwongozi watahasabuhum ayqadaw wa hum ruqud wa nuqalibuhum dhatal yamini wa dhatash shimali wa law intala'ta alayhim lawallayta minhum firaran walamli'ta minhum ru'ba nawe utawadhania wa macho na hali wamelala nasi tunawageuza kulia na kushoto Na mbwa wao amenyosha miguu yake ya mbele kizingitini kama ungeliwatokea hapa na shaka ungelegeuka kuwakimbia لا وئمه جاء خوف بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائلم منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم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 wal yatalaṭṭaf wa bikum aḥadā. Na kwa namna hii tuliwainua usingizini wapate kuulizana wao kwa wao. Alisema msemaji katika wao, "Mmekaa muda gani?" Wakasema, "Tumekaa siku moja au sehemu ya siku." Wakasema, mula wenu mlezi anajua zaidi muda mliokaa. Hebu mtumeni mmoja wenu na hizi fedha zenu ende mjini." akatazame chakula chake kipi kilichobora kabisa akuletee chakukila. chakula kile na mambo hayo kwa busara wala asikutajieni kabisa kwa yeyote In innahum in yuzhiru alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idhan abada qani wao wakutambuuni watakupigieni ma'a au watakurudisheni katika dini yao na hapo hamtafanikiwa kabisa wakadhālika a'tharna 'alayhim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la وَأَنَّ السَّاعَةَ لَغَيْبٌ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنْيَانٌ عَلَيْهِمْ بُنْيَانٌ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ qaalalladheena ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alayhim masjidana hivi tuliwajuulisha kwa watu wapate kujua ya kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli na kwamba saa haina shaka walipokuwa wao wakigombania jambo lao wao kwa wao walisema jengeni jengo juu yao Mula wao mlezi anamwajua vyema Wakasema waliyushinda katika shauri yao bila shaka tutawajengea msikiti juu yao sayaquluna thalathatur rabi'hum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib sab'atun kalbuhum قُرَّبِ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا Walikuwa watatu أَحَدًا wao وَلْكُوا وَثَاتُ وَالنَّوَاوُ Na وَنَوَسَمَا walikuwa watano wasita wao ni mbwa wao Wanavurumisha ovyo na wanasema walikuwa saba na wanane wao ni mbwa wao sema mula wangu mlezi ndiye anejua sawa sawa hisabu yao hawawajui ila wachache tu basi usibishane juu yao ila kwa mabishano ya juu juu tu hivi wala usiulize habari zao kwa yeyote yule wa la taqula lan li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan walau usseme kamwe kwa jambo lolote lile hakika nitalifanya hilo kesho illa in yasha Allah wa zkur rabbaka itha naseeta wa qul asaa an yahdini rabbi li aqrab min hadha rashada Isipokuwa Mwenyezi Mungu akipenda mkumbuke Mola wako mlezi pale unaposahau nasema Asa mola wangu mlezi ataniongoza kwenye uongozi uliokaribu zaidi kuliko huu Wa fi kahfihim 300 sinina wazdadu Na nawalika katika pango lao miaka 300 na wakazidisha 9 ulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibu as-samawati wal-ard wa asmi' ma lahum min min waliu wala yushriku fi hukmihi ahada Sema Mwenyezi Mungu anajua zaidi muda walioka ni zake tu siri za mbingu na ardhi kuona kulioje na kusikia kwake hawana mlinzi isipokuwa yeye wala hamshirikishi yote katika hukumu yake Watlu ma ilayka kitabu rabbika la mubaddina likalimati walan tajid min multahada nasoma uliyofunuliwa katika kitabu cha mwala wako mlezi hapana kubadilisha maneno yake wala nawe utapata makimbilio isipokuwa kwake wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah wala ta'dhu 'aynak 'anhum turidu zinatal الحياة dunya wa la tuti man aghfalna qalbu an dhikrina wa kana amruhu mfuruta. Na isubirishe nafsi yako pamoja na wanaomuomba mula wao mlezi asubuhi na jioni hali ya kuwa wanataka rathi yake wala macho yako yasiwaruke kwa kutaka pambo la maisha dunia wala usimtii tuliemgafilisha moyo wake asitukumbuke نا اكفواته ماتامنيو yake yakawa yamepita mpaka wa qulil haqqum mir rabbikum faman shaa fa yu'min waman shaa fa yakfur inna a'tadna lizzalimin wa in yastagheethu yughaathu bimaa in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa ash wa nasema hii ni kweli tokayo kwa mula wako mlezi basi atakai, amini na atakaye akataye Hakikasisi ka sisi tumewaandalia wenye kudhulumu moto ambao utawazunguka kama hema na wakiomba msaada watasaidiwa kwa kupewa maji kama mafuta yaliyotibuka yatayobabua nyuso zao kinywaji hicho ni kiovu mno na matandiko hayo ya kupumzika ni maovu mno innal ladhina amanu wa amilussalihati inna la nudhi'a ajra man ahsana 'amalah hakika wale walioamini na wakatenda mema Haqiqatan sisi hatupotezi ujira waanayetenda mema. Ulai ka lahum jannatu'adnin tajri min tahtihimul anhar tajri min tahtihimul anhar yuhalluna fiha min asawir min zahabin, wayalbasona fiyaban khudran min sundusiw wastibraqim muttakiina fiha ala al-araa'ik ni'ma thawabu wa husnat hawa tatapa bustani za milele zinazopita mito kati yake humu watapambwa kwa mavazi ya mikononi ya dhahabu na watavaa nguo za kijani za hariri na atlasi huku wakiegemea humo juu ya makochi ni malipo bora hayo na matandiko mazuri mno ya kupumzikia. Wa'drib lahum mathal ar-rajulayn ja'alna liahadihihima jannatayn min a'nabin wa hasafnāhumā bi-nakhlin wa ja'alna baynahumā mfano wa watu wawili. Mmoja wao tulimpa vitalu viwili vya mizabibu na tukavizungushia mitende na kati yake tukatia mimea ya nafaka Kilta ukulaha, shayaa, na hivyo vitalu viwili vikitoa mazao yake wala hapana kitu katika hayo kilichotindikia na ndani yake tukapasua mito wakaana lahu thamar faqala li sahibih wa huwa yuhawiruhu ana naye na alikuwa na mazao mengi basi akamwambia mwenzake naye akibishana naye mimi nimekushinda wewe kwa mali na nguvu za watu. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada Na akaingia kitaluni kwake naye hali anajidhulumu nafsi yake akasema Sitan ni kabisa kuwa haya yataribika. Wa ma adhun nus saa taqaimatu wa la urdit ila rabbi Wala sitani kuwa hiyo saa itatokea na ikiwa nitarudishwa kwa wangu mlezi bila shaka nitapata marejeo bora zaidi kuliko haya qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi Akafadta bil ladhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaaka rajula Mwenzake akamwambia akakubishana naye je una mkufuru aliyekuumba kutokana na udongo tena kutokana na tone la mani kisha akakufanya mtu kamili lakini nahu Allahu Rabbi wa la ashriku bi rabbi ahada lakini yeye mwenyezi mungu ndiye mwala wangu mlezi wala simshirikishi na yeyote wala la idkhalta jannatika ma shaa allah la quwwata illa billah in tarani ana aqall min kama law wa walada nalau kuwa ulipoingia kitaluni kwako Masha Allah alitakalo mwenyezi Mungu huwa hapana nguvu ila kwa mwenyezi Mungu ikiwa unaniona mimi nina mali kidogo na watoto kuliko wewe rabbi min jani atikawerisil عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا wangu mlezi akanipa kilichobora kuliko kitalu chako naye akapitisha kudra yake kutoka mbinguni kukiletea hicho chako na kikegeuka arudhi tupu inayoteleza. A u yusbihama uha ghoran falantastati ala hulaba. Au maji yake yakadimia wale usiweze kuyagundua. Wa uhit bi thamari fa asbaha yuqalibu kaffayhi ala ma an wa hiya khawya waheya khawiyaa ala urushaha wa yaqulu ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada yakateketezo matunda yake akabaki akipindua pindua viganja vyake kwa vile alivyo yagaramia na miti imebwagika juu ya chanja zake akawa anasema laiti singeli mshiriki mola wangu mlezi na yeye yote wala mtakullahu fi'atun yansuruno min dunillahi wama kan mansira wala haku kikundi cha kumsaidia badala ya mwenyezi Mungu wala mwenyewe hakuweza kujisaidia hunalikal walaya lillahi alhaqqa Huwa khayrun thawaban wa khayrun 'uqaban Huko ulinzi ni wa Mwenyezi Mungu wa hakitu Yeye ndiye mbora wa malipo na bora wa matokeo Watribalahum mathala alhayati ad-dunya kama in anzalnahu min as fa'htala tabihina batul ardi fa asbah hashiman tazruhu riyah wa kana allah ala kulli shay'in Na nawapigie mfano wa maisha ya dunia hayo ni kama maji tunayoteremsha no kutoka mbinguni yakachanganyika na mimea ya ardhi kisha hiyo mimea ikawa vibua vinavyopeperushwa na upepo na Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Al-mal wal banun zīnatu l-hayati d-dunya Mali na wana ni pambo la maisha dunia. Na mema yanayobaki ni bora mbele ya Mola wako mlezi kwa malipo na bora kwa matumaini wa yoma nsayrul jibala wa tara al arda barisatan wa hasharnahum wa tutapoiondoa milima na ukaiona ardhi iwazi na, na tukawafufua wala hatutamwacha hata mmoja kati yao wa uridhu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnaakum awwala marra bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida na wakahudhurishwa mbele mola wako mlezi kwa safu mmetujia kama tulivyokuombeni mara ya kwanza bali mlidai kwamba tutapoweke ni miadi wa fatara almujrimina mushfiqin mimma fi wa wa ya waylatana ma li hadhal kitabi la yughadiru saghira wa la kabira illa ahsahaha wa wajadu ma amilu hadir wa la yadhlimu rabbuka ahada la kitawaku kitabu basi utawaona wakosefu kusefu kwa naviughopa qayali yawmuhum na watasema ole wetu kitabu hichi kina nini hakiachi dogo wala kubwa ila huliandika na watayakuta yote waliyotenda yamehudhuria hapo na Mola wako mlezi hamdhulumu yoyote Wa iz qulna lil li adama fasajadu illa Iblisa kana min إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا نَطْلُبُ وَامِئَ الْمَلَائِكَةُ سُجُدِي يَا waliyemsujudia isipokuwa iblisi yeye alikuwa miongoni mwa majini na akavunja amri ya Mola wake mlezi je mnamshika yeye na dhuria zake kuwa marafiki badala yangu hali wao ni adui zenu نيوومنو بدلا هي كو وين يكذلوم ما اشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق انفسهم وما كنتمتتخذ المضلين عضدا سيكوا شهوديش كوومبو كو مبينو علىرضي ولا كوومبو كو نفسي زاو Wala sikufanya wapote wapotezao kuwa ni wasaidizi yau ma yaquluna nadu shuraka alladhi nazamtum fadauhum falam yastajibu lahum fadauhum falam yastajibu lahum wajalna bainahum mawbiqa nasifu atakaposema waiteni hao mliodai kuwa ni washirika wangu basi watawaita na wao hawatawaitikia nasi tutaweka baina yao maangamio wara almujrimuna n-nar fadhonnu an wa yajidu anha masrifa na wakhalifu watawona moto na watajua ya kwamba wao lazima wataingia humo wala hawatapata a kuepuka Walaqad sarrafna fi hadha alqurana lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu akthara shay'in jadala Nabila shaka tumewaelezea watu katika hii kila namna ya mfano lakini manadamu amezidi kuliko kila kitu kubishi. وما ubishi wama manana nasai'minu idja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa tatiyahum sunnatul awwalina aw yatiyahum aladhabu qubula nahapa na, na kilichowazuia watu kuamini ulipojia uongofu na wakaomba mafira kwa Mola wao mlezi ya yawafikie ya wale wa zamani au iwafikie adhabu jahara waman ursilul mursalin illa mubashirin wa munzirin wa yujadilul ladhina kafarū bil bāṭili liyudḥiḍū bihi al ḥaqqa wattakhaḏū āyāti wa mā unḏirū huzwā mitume ila wawe wabashiri na waonyaji. na wali okufuru, wanabishana kwa uongo ili kwa uongo huo waivunje kweli na wanazifanya ishara zangu na yale walioonywa kuwa ni mzaha. Waman azlamu mimman zukkira bi ayati rabbi ma اننا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا في اذانهم وقرا وان تدوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا اني ناني ظالم مكبزيدي كلكو يله ان يكبوشوا اشاره ز مولا وكي nae akazipuuza na akasahau ya yaliyotangulizwa na mikono yake hakika sisi tumeweka vifuniko juu ya nyoyo zao ili wasifahamu na uziwi kwenye masikio yao na ukiwaita kwenye uongofu hawakubali kabisa kuongoka dhu rrahma law yuakhiluhum bima kasabu lajjalalahumul azab ballahum maw'idul layajidu min wako mlezi ni msamehevu mwenye rehma lao angeliwachukulia kwa mujibu waliyachuma bila shaka angeliwafanyia haraka kuadhibu lakini wanayo miyadi ambayo ambao hawatapata makimbilio yoyote ya kuepukana nayo wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waj'alna limahlikihim maw'ida na miji hiyo tuliwaangamiza watu wake walipodhulumu na tukawaekea miadi ya mangamizo yao wa izqala musa lifatahu la abrah hatta ablu magma albahrain aw amdiya hubba na pale musa alipomwambia kijana wake sitowacha kuendelea mpaka nifike zinapokutana bahari mbili au aoniteendelea kwa muda mrefu falamma balagha majma' bainahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabila hu fil basi wawili hao walipofika zinapokutana hizo bahari mbili walimsahau samaki wao naye akashika njia yake kaporonyokea baharini. walipokwisha jaawaza qala atina ghadana min safarina hadha nasaba Peter alimwambia kijana wake tupe chakula chetu cha mchana kwa hakika tumepata machofu kweli وَهِيَ سَفَرِيَتُهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ wattakhadha sabilahu fil ajaba akasema waona pale tulipopumzika kwenye jabali basi mimi nilimsahau yule samaki na hapana alienisahulisha nisimkumbuke ila sheitani tu naye akashika njia yake baharini kwa ajabu. Akasema hayo ndio tuliyokuwa tunayataka basi wakarudi nyuma kwa kufuata njia waliojia fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina waallamnahum min ladunna ilma basi wakamkuta mje katika bajawangu tulimpa rehema kutoka kwetu atukamfunza mafunzo yaliotoka kwetu. Qala la Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda Musa akamwia Nikufuate ili unifunze katika ule uongofu uliyofunzwa wewe. Qala innaka lan tastati' ma'ya sabra Akasema hakika wewe utaweza kuvumilia kuwa pamoja nami wa kaifata asbiru ala ma lam tuhit bihi khubra na utawezaaje kuvumilia yale usiyayua vilivyo ndani wake alla satajiduni in shaa allah allah sabiran wa la a'si amra akasema in shaa allah Mwenyezi Mungu akipenda utaniona mvumilivu wala sitoasi amri yako. Qala fa inittaba'tni fala tasalni 'an shay'in hatta uhdith laka minhu dhikra. Akasema basi ukinifuata usiniulize kitu mpaka mimi nianze kukutajia. Oh. Talaqa hatta itha rakiba fi al-safinati kharaqaha qala akharaqataha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra basi wawili hao wakatoka hata walipopanda jahazi akaitoboa akasema unaitoboa uzamishe watu wake fakikumefanya jambo baya qala alam aqul innaka lan tastati' ma'i sabra akasema sikukwambia utaweza kuvumilia kuwa pamoja nami qala la tu'khidhni bima nasitu wala tughiqni min amri 'usra akasema usinichukulie kwa niliyosahau وَإِلَٰهُ سِنِيبُ وزيتوٌ بِجَمْبُلَانَ طَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ Qala aqatalta nafsan zakiyatan bi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra Basi wakatoka wawili hao mpaka wakamkuta kijana Akamua akasema ala umemua mtu asiye na kosa na wala hakuwa ama hakika umefanya jambo baya kabisa. Qala lam aqul laka innaka lan tastati' ma'i sabra. Akasema, je, sikukwambia kwamba hakika wewe huwezi kuvumilia kuwa pamoja nami? Qala in sa'altuka 'an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaght min ladni uzra akasema nikikuuliza kitu chochote baada ya haya usifuatane nami kwani pata udhuru kwangu fa pola hatta itha ataya ahla qaryati mustatama ahlaha fa aban استطعماء اهلا فابوا ان يضيفوهما فعجذا في اجد ري يريد ان يقضى فاقام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا باسي wakatoka mpaka wakawafikia watu wa mjima wakawaomba watu wake wawape chakula nao akakataa kukaribisha hapo akakuta ukuta unataka kuanguka akao akasema ungelitaka ungelichukua ujira kwa haya qala hadha firaku bayni wa baynik sa'anbiuka bi ta'wil lima lam sabra akasema Huku ndiyo kufarikiana baina yangu na wewe sasa nitakueleza maana yale uliyokuwa huwezi kustahimilia. Ammasafinat fa kanat limasakin yaamalonu fil bahri fa aradtu an aibaha fa an aibaha chuku kila safine ghasba ama ile jahazi ilikuwa ya maskini za Mungu wafanyao kazi baharini nilitaka kuiharibu kwani nyuma yao alikuwa wako mfalme anaousubu majahazi yote mal ghulam fa abawahu mu'minain fa an yurhiqahuma yule wazazi wake walikuwa ni waumini tuka hofu watia wa watiaa mashakani kwa uasi na ukafiri fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma katwa na akrabu basi ritaka mula wao mlezi awabadilishie aliye bora zaidi kuliko huyo kwa kutakasika na alika karibu zaidi kwa huruma. Wa amma aljidaru fakanalighulamayn yatimayn filmadinati wakana tahtahu kanzun lahum wa kanatahtahu kanzun lahum wa kana abuhuma وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري Dalika takwilo ma lam Na maukuta huwa ulikuwa ni wa vijana wawili mayatima kule mjini. Na chini yake ilikuwa wako hazina yao. Na baba yao alikuwa ni mtu mwema. Basi Mola wako mlezi alitaka wafikie utuzima na awajitolee hazina yao wenyewe. Kuwa ni rehema itokayo kwa Mola wako mlezi wala mimi sikutenda hayo kwa amri yangu hiyo ndio tafsiri ya hayo ambayo wewe hukuweza kuyasubiria wa yasalunaka an na wanakuliza habari ya dhulqarnayn waambie nitakusimulieni baadhi ya hadithi yake in na makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa sisi tulimtilia nguvu katika ardhi na tukampa njia za kila kitu fa atba sababa basi ya kaifua njia hatta itha balagha maghrib ash-shams wajdaha fi 'aynin ham'atin wa indaha qawma qulna ya dha alqarnayn in ma ant wa in ma ant fihim hata lipofika aliliona linatua ali katika chemchemo yenye matope meusi na hapo akawakuta watu tukasema ewe dhulqarnayn ama au awatwai kwa wema qala amma man dhalama fasawfa nu'adhdhibuhu thumma yuraddu ila rabbih fiyu'adhdhibuhu 'adhaban nukra akasema amali dhulumu basi tutamadhibu na kisha tarudishwa kwa mola wako mlezi amwadhibu adhabu isiyojulikana wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaanil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra na amaliamini na katenda mema basi atapata malipo mazuri Nasii tutamwambia pesi katika amri yetu. Thumma atba'a sababa kisha akafuata njia. Hata اذا balagha matla'a al-shams wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Hata lipofika matokeo ya jua aliliona linawachomozea watu tusioawekea pazia lako akinga nalo kadhalika waqad ahatna bima ladaihi khubra ndio hivyo hivyo na sisi tulizijua vilivyo habari zake zote kisha kaifuata njia tha ila balagha bayna s-saddaini wajada min dunihi ma qauman la yakaduna yasqahuna qawla hata lipofika bayna miwili alikuta nyuma yake watu ambao takriban hawakuwa wanafahamu lolote. قال يا ذوالقرنين ان ياجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا وقال اذ ذوالقرنين Hakika juju wa jo wanafanya uharibifu katika nchi basi je tukulipe ujira ili utujengee baina yetu na wao ngome qulama ma kanni fihi rabbi khayrun faa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma akasema yale mwala wangu alioniwezesha ni bora zaidi lakini nyinyi nisaidieni kwa nguvu zenu itakujengeni kizuizi baina yenu na wao tunizubara alhadid hatta itha sawa baina alsadfain qalan fukhu hatta itha ja'alahu naran qala atuni ufuku nileteni vipande vya chuma hata alipojaza nafasi iliyo kati ya milima miwili akasema vukuteni hata alipokifanya kama moto akasema nileteni shaba iliyoyayuka ni famas basi hawakuweza kuukwea wala hawakuweza kuutoba wa qala hadha rahmatun mir rabbi fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du akasema hii ni rehma itokayo kwa Mola wangu mlezi na itapofika hadi ya Mola wangu mlezi atavunja vunja, vunja. Na ya Mola wangu mlezi ni kweli tu. Watarakna ba'dhum yawma idhin yamuju fi ba'd wa nufikha fi ssur fajma'nahum Na siku hiyo tutawaacha wakisongana wao kwa wao na baragumu litapulizwa na wote watakusanywa pamoja wa radna jahanna ma yoma izi na siku hiyo tutawadhihirishia wazi jahannam makafiri waione alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an liikri wa kanu la wale ambao kwamba macho yao yalikuwa wapaziani na wakawa hawawezi kusikia afahasiballadhin Wanadhani waliokufuru ndio wafanye waja wangu ndio walinzi wao badala yangu mimi hakika sisi tumeiandalia jahannam iwe ndipo mahala pa kuteremkia makafiri qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala sema Ye yeah, tukutajieni wenye khasara mno katika vitendo vyao alladhina dallasa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabun wa hum yahsabuna annahum ni wale ambao juhudi yao katika maisha ya dunia imepotea bure nao wanadhani kwamba wanafanya kazi nzuri ulaiikal ladhin kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabit a'maluhum fahabit a'maluhum fala nuqim lahum yawma alqiyati wazna aoni wale waliozikanusha ishara za mola wao mlezi na kukutana naye kwa hivyo vitendo vyao vimepotea bure na wala siku ya kiyama hatutawathamini kitu. Dhālika jazā'uhum jahannam bimā kafarū wattakhadhu wattakhadhu āyātī wa, ttakhazu wa, ttakhazu wa Hiyo jahannamu ni malipo yao kwa walivyokufuru na wakafanyie kejeli ishara zangu na mitume wangu. In الذين امنوا وعملوا الصالحات walioamini wali na wakatenda mema mashukio yao yatakuwa kwenye pepo za firdausi khalidin watadumu humo حاوطتك كوندكا قل البحر مدادا لكلمات ربي قبل ان تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا سيما lao kuwa bahari ndio wino kwa maneno ya mula wangu mlezi basi bahari ingelimalizika kabla ya kumalizika maneno ya mula wangu mlezi hata tungelileta mfano wa hiyo kuongezea qul innama ana basharun ila حكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا سماء na iletewa wahi kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja. Mwenye kutaraji kukutana na Mola wake mlezi basi na atende vitendo vyema wala asimshirikishe yote katika ibada ya Mola wake mlezi.